Зуміла знайти хідничок до душі сусідки, яка сиділа в літаку праворуч від неї. Валерій весь політ дрімав, а Ліна розмовляла з сусідкою. То була землячка, подолячка. Вона вийшла заміж за узбека і жила в Самарканді, майже в самому центрі. Будиночок – традиційний квадратний дворик, обгороджений з усіх боків високою стіною, з ганком терасою, заплетений зверху виноградними лозами. Виноград уже достигав, і всі кетяги обгорнуто газетним папером, щоб не скльовували горобці. Господар дому поїхав на заробітки на ціле літо, і господиня запропонувала їм кімнату. В тому будиночку все перемішалося. Узбеччина й Україна. Химерно переплилося. Витворило якийсь новий сплав. Семеро мартиних дітей мали чорне, смоляне волосся і карі очі. Говорили по-узбецьки, але любили український борщ і вареники з сиром. І все допитувалися в матері, коли вона повезе їх на Україну. Їх розбудив перепел. Вони довго лежали, неймучи віри. Спочатку подумали, що спів з програвача. Вік замінників, але потім зрозуміли, що голос справжній, живий, ще й дзвінкий та сміливий. Птаха не лякали камінні стіни, і гуркіт машин, і висока баня гробниці Тімура, що стриміла поруч за півтори сотні кроків. Ні Ліна, ні Валерій не могли розгадати того співу. На них і далі діяв його таємничий чар – і вони віддалися на його волю. Подивилися одне одному в очі, і її тепло перелилося в зіниці його очей. Там загорівся ніжний вогонь любові. Але вона поклала йому руку на груди і примусила лежати. І знову вдарив перепил, але якось не так, як удома на Україні, в житах. Ліна відчула це тільки тепер, але Україна, однак, солодко тремтіла в її серці. Вона нагнулася до Валерія, поцілувала його в груди, притулилася щокою до щоки, і так вони лежали довго, відчуваючи струми, що блукали в тілах. Ті струми було ловити напрочуд гарно. Та враз її горло здушили сльози, вперше від тоді, як вони виїхали з сулака. І вона аж затерпла вся, намагаючись подолати хвилювання, втаїти його від нього. Його тіло було молодей дуже, дихало любов'ю і силою, але її думка обігнала теперішні життєві ритми, забігла наперед і зупинилася перед зачиненими ворітьми. Вона б не вагалася й на мить Аби відчинилися ті двері, вона б віддала все, навіть життя. Щоб отако з струмами, з його тіла біль переплив у її тіло, біль і хвороба, і він не знав про це, а тільки знову відчув себе дужим, а вона знала, знала, але не сказала б. А може це зрозумів і Валерій, бо пестив її волосся особливо заспокійливо і ніжно, Немов дякував за щось велике, чого не можна висловити словами. Вони обоє мовби переступили якусь звичайну межу і стали на осяяну сонцем стежку, повну довіри і таємничого єднання душ. Її сумну думку перетнув криком перепел. Вона ще почує його не раз. Він битиме для неї на предеснянських луках. Ліна притиснулася до Валерія ще міцніше. У цю мить їй уявилося, що коли вони лежать отак, її сила й справді переходить у нього, що вона вбирає в себе його хворобу і що так триватиме довго. А клята думка забивала якісь пакільці, Щось одмірювала, розділяла, підказувала, що вона Ліна, це вона, Дужа і молода жінка, тільки із зболеним серцем. Їй ще довго бігти в цьому житті із розплющеними очима, Слухати перепила, а її коханий... І спазми знову здавили їй горло. І вона подумала, що вони були страшенно нерозумні, Не вміли любити... Розтринькали безліч дорогих хвилин. Він відчував у її ласті щось тривожне, Але хвиля чоловічої ніжності заполонила його повінця, Він пестив її плечі, її руки, її груди, Палкіше й палкіше, жагучіше і підкорююче. Вони поснідали юшкою, У якій було багато ледь привареної цибулі, І це смачно. Та молоком. За сніданком запитали у Марти, чи справді чули спів перепила. І та сказала, що перепилів тут тримають у клітках. Це чомусь присмутило їх. Біля гробниці Тімура, квадратної будівлі з баною казкової краси, вешталися туристи. Ліна і Валерій туди не зайшли. Біля гробниці і в гробниці побували позавчора. А вчора... Прийшли сюди вночі, коли баня променіла місячним сяйвом. Вони тоді стояли довго, і Валерій розповів Ліні про те, що коли в 1941 році вчені вирішили відкрити саркофаг залізного кульгавця Тімура, самарканці просили не робити цього, бо тут похована війна. Саркофаг відкрили, а за кілька днів почалася вітчизняна війна. Звичайний збіг, але в ньому було щось роковане. Валерій вловлював рокованість на кожному кроці,